Alltså, alltså, genom kisterna. Ja, precis. kisterna förmultnar ju. Ja, det är klart. Ja, så det går ju igenom. Men sen har de grävt ännu djupare deras brunn. Ja, det på något rätt. Så och... har, det, har ja. det liksom runnit ner i, eller kommit in i deras vatten i alla fall. På... En dålig arkitekt då som byggde ja, gråta. Säkert, och säkert. Men vad sa, det, det smakar ju inte annorlunda, antar jag. jag vet Utan inte. det är bara bakterierna som är jävligt ja. illa.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 Ja, men då är som, det är ju fint när alla har ett vitt kors. Ja, som är rädda med Gregor när han går ja, men, eh, ja, när han är vid gravplatserna där. Ja. Otroligt stark scen du. hela den filmen är ju den lång, stark scen tycker jag. Det, mm. tycker det, den är jobbig. Ja, men det är, när han säger till eh, sin kompis eller vad, när sin son. Jag vet inte. jag kommer inte ja. heller ihåg. Men han säger i alla fall att eh, gjorde de det i Ja, men det är...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 Du. <laughs> kan ni jobba och springa på toaletten? Ja. I'm falling off that way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 Det är jag helt övertygad om. Kanske något vi måste testa någon gång. Ja, det ska vi göra. Har du fått ett knutnövslag i ansiktet någon gång? Nej, aldrig någonsin. Asså? Alltså? Nej. Jag är ju rätt så bra på att undvika. Jag, jag kan starta ett bråk, men jag undviker gärna själva efterföljden. Du är den lilla tyknö som går fram i början ja. och startar ett gängslagsmål och så sticker du. Jajamän. Mm. Så springer jag till min starka kompis sen. Så säger jag till honom, han vill slå mig. Jag håller din öl. Ja, <laughs> det är bra.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 när var det? I lördags kväll eller? Gick det i lördags kväll? Ja. Mm. Ja, då satt vi där och kollade på... Första fredag, lördag, sändag. Ja, okej. Okay. Vad var det för US Master. Ja, okej. Okay. Mm. Adam Scott gick och ja, Jag så såg någon gången. jävla snygg bild som du var där. Ja, retweetat. jävla fresh. Ja. E Vem är Adam Scott då? Är det någon sån här Australiensare. Ny... E Han har ju Tigers gamla caddy. Det blev ju ett jäkla liv där när Tigers sparkade honom. Ja. E och...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 Och då skiter ju sig alltihop. Ja, men då får jag känna efter det lite än, Hur mycket du ska hålla upp och sån liknande. Tänk på vinden. Du, det är siktar mot tv-tornet där borta ungefär. En, några meters radie. eller? Ja, precis det. Så man får liksom... Blåser det storm så får de ju liksom dra den rätt i vinden. det är ju roligt, roligt att titta på. Det är därför det är, det är mycket roligare att titta på British Open till exempel. För det är oftast linksbanor. Mm. Och det innebär ju att det är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 på möten och pratat om det här nu. De skulle ha ett extrainsatt möte idag. Vad säger du om det då? Jag, jag tycker att det är... Är det ta vatten över huvudet eller? Nej, alltså det är ju jättebra det Säkerheten är ju jättebra, det är ja, klart. Men, men... Jag, jag är fortfarande i den där lilla eh, bubblan att här hände det ju inte <här> sånt. <här> det är, alltså jag har ju så svårt att se att det skulle hända i min närhet detta. Ja, det, var inte, det är ju inte så långt till Oslo i och för sig.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 Men det var ingen så här självmordsbombar eller något, va? Nej, det var det inte. Utan och det sa de också idag nu på nyheterna innan. Det var därför jag var lite sen när jag upp det där. för att inte på rapporter. Ja. Så sa de det att det finns det är hundratusentals människor på de här platserna. Och det är kameror överallt. Och folk har tagit kort och hit och dit. Så att någonstans så finns det säkert den personen som har tagit kortet på den här.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 Göteborgsvarvet är ett större mål. På ett sätt. Ja, fast egentligen är det ju vid upploppet hur mycket personer är Det, det är ju aldrig 60 000 vid nej, upploppet samtidigt. Nej men tänk vid vi kurvan här där de vänder om man säger, där uppe vi är på Sejda. Om man aha. Mm. Där är det ju mängder med folk folkhämt och alla uteserveringar och allt vad fan det Ja. Hela det är. Venyn, ja. ja. Mm. Så där, alltså, om de smäller av några där så är det ju jävla katastrof. Mm. Vilket nej, vi givetvis eh, Hoppas, hoppas vi inte nej. nej. Ah. Vad gör du? En slant med armbågen. Aha. Nej, men så, så är det, ser du.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 Ja, men det, det ja. är ett gammalt avsnitt för er som har börjat lyssna idag Ja, du, nu får vi åka hem Ja, oh, det har varit med idag Ja, oh, det är det Och vi har det. mycket att stå i nu Ja, oh, det har vi Ja, det blir roligt Tack för idag Tack för idag Hej då, hej då